Той, що кидав, наче звільняється від чогось. Може, від себе? Від себе? В реальності, ось зараз, я стою посеред двору. Картину, яку я згадав, бачив дуже давно у фільмі. Останнім часом я згадую якісь фрагменти, сценки, епізоди з прочитаного, побаченого, одним словом, з вигаданого життя. Мов би, шукаю там щось, необхідне мені. Щось, що можна приміряти до себе. А зараз... Я згадую інтонацію голосу. Всього кілька десятків слів, вимовлених Катею. Я згадую, як вона поступово заповнювала цілу кімнату, витісняючи Ларису і нашу з нею балаканину. Цей спогад дивним чином поєднується з чоловіком на скелі. Я намагаюся пригадати, яке ж обличчя у того чоловіка. Міняю йому обличчя, наче маски, і розумію, йому підійде будь-яке. Ось він молодий і старий, вродливий і невродливий, косоокий і горбоносий. Будь-яке обличчя ідеально пасуватиме цьому чоловікові, тому що обличчя в нього немає. Рушаю вулицею. Спиняю жінку з авоськами. Хочу спитати, котра година. бурмочу, пробачте, йду далі. За будинку вискакує хлопчисько на велосипеді. Ледь не налітає на мене. Я вчасно помітив. Руки у жінки зайняті. Їй доведеться ставити свою ношу. Велосипедист обминув, вивернувши кермо. Я навіть не встиг облаяти, як він уже зник. Чому б тобі не допомогти цій жінці? Питаю себе. Повертаюся, та жінки вже й слід прохолов. Вечірнє місто. Я у вечірньому місці. Мимо мене проходять люди. Найліпше вернутись до квартири, з якої незабаром таки виженуть. Але це буде ще не завтра і навіть не післязавтра. «Що далі?» – думаю я. Питаю себе. «Чому я соромлюся своєї поразки? Це почалося...» «Коли це почалося?» Я зупиняюся зупиняюсь вкотре за останні дні. отап, Просто серед вулиці. І до моєї черепної коробки стукає химерна думка. «Я прийшлий до цього міста». Не рік, не п'ять років тому, а сьогодні, зараз. Люди, гукнув я, чуєте мене? Якщо уявити, що хтось таки зупиниться, покличе міліціонера, поспівчуває, вислухає. Але ж мені немає що сказати. Грав Месію безславно вмирає. Я стою посеред вулиці. Тихо, вогні довкола. Сусідньою вулицею проїхав тролейбус. Можна піти в ресторан. Можна сходити на вечірній сеанс в кіно, можна заговорити до якоїсь жінки. Здрастуйте, котра година не скажете? За чверть восьма. Дякую. Можна, я з вами трохи пройдуся? А ви цього хочете? Так, дуже хочу. Що ж, ходімо. Усе вертається знову до гри, яку я не зможу продовжити, яка нестерпна для мене. Але ж є вихід, кажу я собі, чого ж ти втікаєш від нього? «Я не втікаю». «Утікаєш? Цей похід і є втеча». «Так, але від чого?» «Хіба ж не знаєш?» «Тепер знаю. Боїшся?» «І так, і ні. Принаймні, не сьогодні». «Ні, сьогодні. Сьогодні або ніколи». Я послухався мого невидимого співбасідника. Ми перестали дискутувати, Я вібгався в його шкуру і поплентився до таксофона. Прізвище Серафима Михайлівна я вже знав. Вулицю, на якій вона живе, знав давно. Картка в мене теж знайшлася, і дуже легко було б знати номер телефону. До того ж мені неймовірно пощастило, коли я вдруге накрутив телефонний диск. Трубку взяла Лариса. «Ти, братику?» – здивувалась вона. «Не бійся, я ще не померла». Але добре, що захворіла, ледве не сказав я та вчасно прикусив язика. «Я не боюся, ти живуча і не така вже хвора». «Ах ти, капусне порося!» – засміялася Лариса. «Здається, я знаю тебе тисячу років!» – невпопад сказав я. «А щойно дійшов такий висновку, що ти справді моя сестра!» Ми ще поперекидались словами хвилину-другу. І я спитав нарешті, хто така її подруга Катя. «Зацікавила!» – засміялася знову Лариса. «А я гадала, що тебе справді турбує моє здоров'я!» «Турбує!» – поспішно сказав я. «Тільки мені здається, що Катю я вже десь бачив». «Не хитруй, братико», – застерегла Лариса. «Ти зовсім не вмієш хитрувати». «А це добре чи погано?» «Добре, та не завжди». «Я справді Катю десь бачив». Цієї миті мені здавалось, що я кажу правду. Дивно, властивість мало обличчя тієї худенької жінки. «Катя – моя шкільна подруга. Невже на неї накинув оком?» Я мовчав. Мовчав довго, аж поки Лариса чомусь трохи злякано не захвилювалася. «Ало, де ти подівся, Андрійку?» «Я тут». «Чому ж ти мовчиш?» «Ти хочеш, щоб я щось сказав?» «Тобі потрібен телефон Каті?» «Так», – видихнув я. «Звичайно, я дам тобі телефон, але...» «Але я їй не підходжу». «Ні, чому ж? Справа не в тому, чи ти підходиш. Розумієш, братику, Катя...» «Що, Катя?» Я мало не викрикнув ці два короткі слова. Злився уже і на Ларису, і на себе, що почав цю недоречно-дурну розмову. Якась тоненька нитка довіри між нами рвалася, тільки я не міг збагнути. Чому? «Ти не серце, Андрійку», – сказала Лариса після короткої паузи, коли я вже збирався покласти трубку. «Розумієш, Катя дуже вразлива, а до того ж, до того ж вона вже обпеклася раз. Тепер вона, мов той равлик, що сховався в свою черепашку. Розумієш, я боюся, що коли вона обпечеться вдруге, ти вважаєш, що я, я обов'язково завдам їй болю? Не знаю. Я ж тебе зовсім не знаю, Андрійку. А з того, що знаю, що ти знаєш про мене? Вже кричав я. Аж якийсь дядько, що проходив мимо, спинився. «Ти самотній. Але самотність не твоя біда, а твоя вина. Ну, спасибі. Вибач, кажу те, що думаю. До того ж Катя...»